Mila behatzion talargoita sortua, ogoi urtez, Euskal Ejiak kirol desberdinetan, bere selekzionaren ukaiteko eskubidea defendatu du esaitek. Urte luze horietan, elkarte eragire politiko edo sindikatuen sustengua eskuratzen lortu du. Bai eta ere, Euskalegitik kanpo beste nazioen elkartasuna ere. Euskal Selekzioaren aldeko iritzi taldeak bere ibilbidea gelditzea erabaki badu bere buruari finkatu zizkion helburuak bete dituela segurtatuz doala dio. Zabaltzen duen agirian, giian hogeitarazten du hainzakk izan direla Euskal diokolarik parte hartutako esapelketak beren euskal nortasuna haintinean ezagiiz. Esaiten arabera Euskal gizarteak aldaketak bizi ditu, Estatuaren soziologia eta medioak aldatu direla dio eta egoera politikoa eta mapa politikoa ezberdina dela ere. Pondu ezberdinen gatik, taldeak bere ibilbidea bukatzea erabakidu, bainan azpimahatzen du ere, hogek estuela eganai, ofizialtasunaren dinamika berarekin batera bururatzen denik.